پرانا مختارم آردین کو دمولانا عبدالباری سے دورہ تفسیر قرآن دا ست نمبر کے ست چپرٹو پایمان اللہ پر اگزائی مسجد کے پچار چین دولار نو کے شیرے دید ملاوی دو پتہ دی توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازانیز دی مینچوک جنگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو ایدا رب اكو سېدونونه چې موږ درګړي ودا سول الله ایدا زما انامو و ما ظلمونا به کمنو کله زموږه پارا دای موږ باندې څه دی اته نو کړي ولیکن کان وان فظهم لیکن دای په خپل ځان ظلم او دیاته کړه او اسکل ندخلو هذي تا دا پمزمز کې د دوه اذابونو تذکره او اسکل نا کله چې اوې ودخلوا داخل شي هذه القريه تا دي کلیتا تا کوله مراد د کلینا بیت المقدس دي تا كولوا منا نقرئ دين حيث شيطم جردجسا سخ وغير غدن فراخه وادخلوا الباب دن شي دروازي بخارتا دروازه نه مراد دروازه ده خر ده به بیت المقدس دروازه دې نه نه مراد دا. دا ده زګدا جمعه ترست جوړشه وله وادخلوا الباب دن شي دروازي تا سجدن پتا بيداراي سره یا سجدتن پدا حال کی جی رو کہ ان کی سر ٹھٹ کے ہوے پکا تان نزدیک جی سجدے سڑے اور گئی دیکھو نہیں شت لے سر اور دہ تو لی ہوئی نک کوئی دا دروازہ واڑا وا وسر گاتا گئے وردن نہ شے وقولوا اوایہ حبطه سوال لے بخنغختل یا نغفر لکم نما ابکو تاسو دا تا خطوایا گم گناہ ہنس تاسو پس انا زید المحسنین اور حضرت من بزیاد کو ثواب دینے الله و تهي بخن غواري وردن ده كي گئي و دي سي جلو كو اي بدل كي واقصة اغاقسانو ظلمو چي ظالمانو قولا وينا غير اللذي بغير دهاغ وينانا اي لهم چه دي طويل شووا دي ده چه که مخابر شووا چه بخن غواري و دي وصرا تو كي شورو کرين دي داپرين دا خدا و بلا ويناي شورو کرن اغاقصوا مون غغانه مغارد وربشي غاردو باخانه ته نه په ځای پاتې شوی وربشي کار دی غنم په کار دی لفعلن دلنا على الذين ظلموا راولي ګمنګ پاکسانو چې ظالمانو رجعنا عذاب من السماء د اسمانه بما كانوا يفسقون فسبب ذلک دې به همیشنه فرمانی کولا دې کارنه فرمانه یو الله رب العزت دوی په دې باندې میعذاب راولي کوي وکړي دې نه بنا فرمانی کولا ګور لفظ بدل کړي د یوه سړی پورو حکم بدل کړي دین کې لفظ دی بدل کړي سره د مانینا سرکشي سورو کړي دا د یوه دین اسلام کې د الفاظو بدل و اجازت نشته یو لفظ نبی رسول الله وملې د تاغه بدلای نبی الله برای ابن عازب رضی الله ان ہوتا دعا وکړه چې امن تو بنبیک الذی ارسلتا ما ایمان اوري تاسو هغه نبی چې تارې لګلې د ودا سویا هغه د نبی په ځای رسول نو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله ما دې ته نبی دې کې یلی دا کنابی ټکی وایي نو چې پیغمبر علی السلام کوم الفاظ خودری نه غویل پکاري کوم چې نیوی خودری دې ځان نه پکې ای همدونه لا ګول نی دې پکار موسپذی سر سلام وګرځي خلک دعا وایي اللهم أنت السلام وامنک السلام تبارک ربنا وتعالى ذی جلل و اکرام حدیث سره 100 100 الفاظ لګی دا اصل الفاظ دي څنګه انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذل جلال والاکرام دا وتعاليدا دانا کی ربنا ادخلنا بالسلامي ربنا ادخلنا دار السلامي دا ټول نور مرتبه بالله چې الفاظ جوړ کړی دي دا غلط دي ځاننه الفاظ بدل ملي په کار وایده استاذ کا موسی به ما ذاب تذکره به لفظ بدل ک الله عذاب راو لګو دو دوی مذاب تذکیره الله اللہ ویزست اسکا موسیٰ علی قومی کلچو بو وقتی موسیٰ علیہ السلام خفل قوم دا پارا فا کلنان اوی منگا از ریب بیاسا کالحجر او وها خپل خفل امسا سر دا گٹا یو گٹی و تو خودو اجیل امسا را خلاسکا پن فجرت من حسنت عاشرت آئینان دا خدای اتم نعمت ذکر تی اتم نعمت داو چه دو ابو انتظام دا دی دا نو اللہ رب بلیزتو تا دا گھت نو برا روانی کرین پن فجرت نو روانی شیمنو دا دی گھتینا اسنا تا عشر تا اینان دولت چینی کدا دا دولت سلوی زکا دا دولت خاندانو نو کدا علیما کدا کی سرا پویشوی و کلو ناس ان حرد علا مشربا هم پزاید اوبوز کلو اخبل حالی درید اخبلو اوبوزای معلوم کرو سنگای معلوم کرو پیغمبر و سرو اقبا خودری کنا موسیٰ علی سلامو قولوا اشربوا من رزق الله ورزق غير رزق الله ولا تاسو في الارض موجوديږي پزماګا کې فساديان وای اسکلتم يا موسى دادو دې ما زړه تذکرہ وای اسکلتم کله چې وې تاسو یا موسا يا موسا السلام لن نصبر على طعام من هيجر موږ صبر نکاو په خوراك واحد یو قسم پدوه لانا دعا وغوړځم موږ به پاره رب بکا دا خبل ربنا یو خرج لنا چراو باشی سموند پارا مم ماده هاگ سنا تم بتول اردو چه در غنیز مکا مم بکلی ها دا ترکارو داغینا و قصای هاو دا خٹکو داغینا دا بادرنگو داغینا او فومی ها دا اوگی داغینا و ها دا صحا دا دالونو داغینا و بصلی هاو دا پیازو داغینا موسیٰ علیہ السلام دی دا یو کسم خوراک نده شوی ایو کسی هم خوراک سو بس مرزان دی او ترنجبین دی او ترنجبین کی کن اکوال دی باز علماءی چی دا با پی گبین تیار راتا سوکوی دقا سی چی دنو سو تیار خوراک باو سوکوی شربت باو او با ارحال یو تیار خوک شد براتا د خوراک بیدن دی دیگه دی یر بس طول مردک ترنجبین او دقا مرزان دی زمون خوچ دنو ددن طبیعت مور شد موسلی اسلام دې مونږ له داسې سيزونو په کار دی چې د خپل خوندن بدل شي. د دې له اوسو سيزونو سالو که د مونږ ترکاریاں نه پکار دي. ترکاریاں نو کير رنگې؟ سږرمی سيخي. سداسي جاغه اوتی یا سون. لاسداری چاته وين. ر. دچا باغې کې بازي ترکاریاں نو کین. نو په بازو کې اخوالی، بازو کې رطوبتي، باسي کې ابوستي اوچوي. بهرحال دې ټولې ترګاریان یو غوښتین او د یو سره سره ویرا تړلې چکټوي په خګي او ملمر هغه لې نو ته چکټوي سره خوکار کار نکيږي بیا سره سلادت پکار دی ویوتی سایه بادرنګ پکار دی تری پکار دی ویوې چکټوي د تړلې په خې تړکی د پاره وقومه حکم پکار ده او بیا کپیازو سره دیاتی شي زکه د دا دیاتیاز داسې غونې شهري کڼوره ترګاری نو د پیازو نه چکوه ډوډۍ وسره قرآن و یه رسخو بکار دیو آدسی ها دالون بکار دیو دال خشی دیو و آدسی ها دالوی خشی دیو انو سلی بدن مضبوطهی و فوجانوی دال دیر قرئی و آدسی ها دا دالو داغینا و, دا و بصالحات پیازو داغینا قالا اوی موسیٰ علی السلام اتستبدلون الذي آیا بدل کے غالی اغشی هو ازنا چاگد دیر معمولی باللذی فبدل لاعسیز کی هو خیرن چاگد غورا ایبیتو مصران کوسه یو خار تا ف انلکم ساسد پارا ما شاء تم اغسدی جتا سغفتی دی سجدا سغفتی دی اندک بې پکی اوس به مرضانو پسخه خیری جالونه کردو خو نه به ملایوی دا بازي بازه خلک وې وی دا منځي یو کنه پختانه وې دا غبر اسرایل دی کړو په دې ټول صفاتونه کس ني اوس هم ګستاخ یالي ای بجال فوګه ګړی مرضانو پس به ګرځي اوس به نیمه مې او باز به با كلام یې یرهږه زمونږ په پلارانو دا سوال نه وکړې وي درڅو به تیار مالا ځان راځه علاقه دا داسي خبر نه و دا دا, دا, دا غیده پاره او تعالی تیار نه راتله هغه نجله نو ترنجبین راځه ته کار کوسړې کا ګرځور پسی هغه پلارانو ته کندل کړي زمونږ مشرانو خدای دا سې داسيګي دا علاقه طیب ځان په زوره پکراولي بازي بازي موږ خو یرهبنی اسرائیل وي دا حقیقت دی چې د پښتنو د بني اسرائیل خوې حاصله داسي دي کنه ته باید تر زامن دی بالکل یو خوې لري صفاتونه پکې یو شان دي خدانه د چګینه دا بالکل به عین هي غري په دې د قران څخه نس نشته بظوره تعالی مو ذله مکرر کړي شه بدی با باندې ذلت والمسکنه او غريبي په دې باندې مکرر شاو وا باو یختشل بغضب من الله په غضب د طرف الله نه بس په غزه باخت شنو ولي چې وسړي ناشکرې اوې زمیدار یو خدای اعظم دی توبوي نا شکر زمیدار ډېر بد حالي سار وختي پاسي جمعه تي نه یا فوګډ لازم نبیل چبو سره ډېران کې ببیل چوي او رامبه بو سره په پټي کې رامبه وې تر ګرمي پورې مدد ده کسه لکه د ګنګټ د پټي سرګاری ابي ادي راځو کې تماکو کې بلاس وې تک تور وې نبات لګور موسم لګ ګرم شي نبیا د نورې بیٹای دي انور کارونه دي عدا کسي چې د نور پسې جوار را راسي د جوارونو چې راوځي نو پیژنې به نه دا څه شي ده نو مطلب دا دی چې هغه ته په غضب د الله نو زموږه غضب نه لږه چې وسره ناشکری به بیا ګوره لوي غضب دی چې موږ او داس نه پیژنې حق د الله په کینه پیژنې بیا دا ډېر لوي د ذلت شيری ودی کوي بیا برکت نه وي ذالک بئنهم كانوا يكفرون بیاات الله دا په دی چې دوی به انکار کو دا الله د دلوونه النَّبِيِّينَ نه الْحَقِّ غیر حق پهجل پ غمبران پهنا جایزه ريیک ځکه بما دا پهې وجه چې د نه فرمانی کوله پهکانو یاتهدون او دی چې ت نه به تېدلله نه عامنو یکن کسان چ معلاړه داب ختم نو باخیره کې ترغب د خبرې د آیت مطلبت دی سو قوائي موند بن اسرائيلو نا يو او زموند افلاحران دير دا, دا الله محبوبانو سو قوائي موند يهوديا نا يو انا حدنا إليكا زموند مشاران وخويلو اللا موند تا ترا گرزي دلیو دا اللهوی خبر دا عمل دا و دا ايمان دا تش پا نم کار نه گی ان اللزين آمانو بعض خلق تش نم خرسی فهر زمانه کیا و نم خرسی گی السلام نرو سواری و سلی بوزا ابراهيمی او زه په دیې هانیفاما او د هغې نهروستلو چېګه د سعبه دور راغې بیا به سعبو ته خلکو نسبت کوو چې د مو دور راغې په مو ته به خلکو نسبت کوو فخر به پ ګړه د د حسې بې را موله شاگردیم او دا دخص سړ دپاره دخوا د فخر خبره او چې د چې عمل به غلطون یاب نسبت کوو نوروته را لو لهما د اوبانند. لا غید دین کارنامه وکړې الهی خدمتونه د دین وکړه الله د ټولو قبرونو منور کړي لا غي هغه مهنتونه الله رب العزت دا د قبولیت نه خله چې دنیا کې څوک کلا کولای وي عزت یې وبره وي نو خبره د نوم نه ده خبره د دعوی نه ده خبره د کیدو ده عمل لا چې څوک داوا کوي نو ځان به اوتلی چې هر د پاهغه معیار برابر دی او کنه د دې ځکه الله رد کوي بباطل دعو باندې الله وی خبره د داوینه دا کیریو دا عمل کی لا ان الذین آمنوا یقیننا غسانتی ممراله پخلا والذین هادو آ غسانتی یهودیان دی وانا صوارا آ غسانتی نصوارا دی مراد د نصارانا هغه سوق دی چې د عیسی علی الصلاۃ والسلام تابعداری کړی طول عیسایان ته نوېن دي مراد بار بعض علما وی طول عیسایان ته نه دي مراد تاسو وځکه چې دای خدای عیسی علی السلام هغه دین برې خوده وي خو به هرحال والسابینا هغه دې دین دي دا سابین سوکو د دې باره کې مختلف اقوال علماء ذکر کړي څوک وایي د یهودو د عیسایانو له جدا شي ها ځان لی یو دیني جوړ کړو څوک وایي چې دوی نه یهودیتمنو منو عیساییتمنو یو خبره به مناله چې الله او پیغمبران را لېږي او الله به ومنه او د دې څه څو ځان لي به خريلو او ماس کې لغوني ځای به پری خولو بوته به کې نوري ناشنا ناشنا خبرين ډېر عجیب انده خندا خندا ناشنا ګارونه به کول او صابين خاص نو معلوم خو به حال دعوی دی کول چې الله موجود دی او الله څخه پرې کې شریک وي کم خلک چې دعوه ایمان کوي کم چې يهوديان دي کم چې نصارا او کم چې صابين دي مَن آمَنَ بِاللّٰهِ جاتی ایمان را له د دینه په الله باندې والیوم الاخره پر از اخرت واعمل صالحا او عمل وکنی فله اجرهم در ربهم د دې لپاره ثواب د دې لپاره پنيز در رب دای ولا خوفنا لهم نہ بیر پیدا ولا هم یحزنون نہ بدی غم جنشی الله یرب په اوم نه غم جنکی کی به اوم نه وای اذا اخذنا عیسی کقم رفانا فوق کو متورا د ځای نه دیم خطاب ذکر کین او پدیکی ذکر کئی دری پا د ده د ده یو یاو نقض العهد وادم آتول دیم الحیل فی زبح البقر دغوا پا لالولو کچل والکل او دریم قتل النفس او دریم قتل النفس پاک دامن وجل بی ګناه سړی وجل او پاک دامن په بدنامول و اذا خزنامی ساککم کله جواب سمون بهواد استا سنا ورفانا فوککم متورا او رحتکم ساسل پاسا غرد تور دا کل شو کله موسی عليه السلام د کتاب راړ او د ویرمه خو به عمل نکو پاس د توبې د قبولیت نم ظالمانو بیا وي چې موږ بیا عمل وکړو بیا په لږه غره اوجهت کړو او ځله غره په څنګه راوجهت کړو نیو مفسر سه بوې د علم مفسرني د لوی جهالته هغه وای غره پټول نه اوجه چې سړی د مطلب دا دی چې غر داسره هغه غره ډیر اوچتو کنه وای دی ته دې غره ته وګورې وي چې به راځي وکتل او په دې بس راغې نو دی ویګ د غره کوک شوه ایا ای, ای روچت کله نو خاصی بلغه نه راکو کنه ی الله وی ګوره سمشه ګین راځنه در دا خبره غلط ده الله رب العزت يرفعنا فوقكم استاسو د پاسه مې راوچت کلو و اذنتقن الجبل فوقهم کانه ذله الله وی غرمې په راو لړاو او دا سمې ولا په سرودرو لکه چترې چې د سر ده پاسي را لړولیو باکای را سر ده پاسه ویلودرو لکه دا خو دې سر کښه کومو نو غریجی په دغه سرودرو وای منایو کنه منای وای مردا کیا نہ کرتا کنا کښو دا پولیس والا چې زړې بوزي جیل د نا یو کسو وایي سو کېو ویش تل لاړو تختې رو پولیس والا رااله نو بابا زار کې دا غناستو دا اوی چریز تو په ګزرېنی اروپایي چی پیولی پدې مېلو کې وېدا کښو هغه نه ټوپه کراوس ویرا سوي هغه ته وي یاسو کوي وي سړې دیو جللې وي په پړندوسر کو پکولاو سر کو پټای تلوی وای ولي وای دا خو چریز دی وای تر ازای بینه پینډه دي جوړول زمونږ کار دی وای وای دا دینه پینډه دي جوړول وې کار دی وای راځای نیو خداتین چې دا غینه پینډه دي جوړوي دین او یو دا الله رب ال قانون دی نو بیا دا غسړې چې کله دې راکې دي کنه ده په خپلې اقرار کوي چې آو آو یې ما سره پینډه زه ما سره کلاش نو په ما سره دا او ما سره غو چې سختہ پیراشی کنو بیا دا روغ به مې لوچ یو پولیس په ځیراکی ای خوزله موزياتې کوي کنه واکه ګل له تخو ویني دانډاو ویني جیلو ویني کړیو ویني په پدوار حتا يرشی دی او هر سمانم تاسو وي لوچ یو قوم نافرمان ده الله شي والله په غرهول له یبره پیوري شي دداګه ټین کې بدلی حالت ډېر دکاتو خو یا راوپی الله به ما وتی چې خوزو ما اته نا کوم مطلب دا دی پولیس خو یا تشبیه پدې کیناله چې ګني پولیس ظلم او زیاتې کوي بی ګنا را نيسي الله هم دا چخنی کول نه دا وګونه غار خدای مطلب مې صرف په دې کې دی چې په سړی صح تر شي نو دې بیا ر سمانی کژلې خیو کبا دې نو دې ماري دې ما ول نه کو په خوشالۍ خوش غری په روان لړو الله ربو لذت تتی خزو ما تینا کوم عملو کای باغس چې ما دل درکړې دی په مضبوطیا وس یاد کای ما غسفی چې په دې کې دی الا الله کوم تتقون دې لپاره چې بریزګار شي ثم تولیتم نو دی, دی, دی تاسو یان دا ټیم کې اقرار وکړو بی اوړیدل دikrار خپلنا سمته ولې ته مې اوړیدای تاسو نیمه دې ذالیکا پس ذین فلولا فضل الله علیکم کچره نه فضل الله پتا سو رحمتو مهربانی دې الله لکهتم مینه الخاسرین نوای به تاسو د تانیا نونه ولا کذالم تمو منکم یقینا تاسو بجندلا وکسان چې زه اته ګل استادونه پورس دا خالیکی دایو واده مواره یو وعده داوه چې هر په لوجات شي وي په کتاب عمل کاوه او کنه نو وی کو او چې هر لريشه بیا څو وخت پس دی وی نه کو دې موادته نظر دې د خالی د تعظیم راستل شي وا چې په دې راز بختار نه کوي وي نه بکو او چې څو وخت تیر شو بیا اختر شروع کو نه اللهی مات شادو ګان جوړ کو ولا قدالمتم اللزیرا یقینا تاسو پیجندلا غسان اے تداو من کم جزاتے گڑو ساسونا فی سبتی پتازیم دورازی د کی فا کلنا لہن اوی مونگ دیتا کونو قردتاً خاصی این شای شادوگان ذریلا شادوگان شایوین دائی وطولیوی زکدی پخپل شادوگان نو هاو دی وقتی دی خلقو زن پخپل شادو جوڑکڑی یوالک میلی دو د رای دا سخریلی وان دې دې کې ناره تار پرې خې وداسي په دې سنې د پاسه را سي چې اپرانه هاه د بریته نریګړو نو لامبه باندې خريلې دې په دې مس کې یو لیکه پرې خې دا کدي غوې ته چې تر سرې وایې بالکل ا کشي کړي جوړ کړه وې دې چې تر سرې وایې نو نیم د شونډې نه نیم برې خدای اخلي نه کولای وي دا د کسي یو تار دې زنی د پاسه دې کسي پرې یو دې پرې د پاسه دې کسي په خدای یقینو کا هغه شادوغان نو دا په زوک جلو کې زوک دې نه کیرو کړی نو دې دې کې پری دې لګغوني نو زوک دې مز نه کړی پری تو سره دی خو ګرم پری دي لا مې باندې نه کړی خو دې ګنو ګذور ابد نه کیدی ته پاکستان ښخ کارې الله غې نه جوړ کړو شادو یو بچګل شېری په ځان نه اوسېدا موجوده شادوغان دا دغه یغه نسل لې دا غلطه ده هر یو قوم چې باغی غضب دې الله او بدل شي دا هغه ژوندینه پاتیکيږي د هرې ورځې پوریو ابيامل شوې فجال نہ مونږ وګرځول داوا کیا نکال نه برتم لما دا چاده پارا بینه دیا چې په دا غوښ کیو و ما دا غ چاده پارا خلوا شروع ستداینه و و ما یذ تنون نسیت للمتقین د پاره د محمد رسول الله <تصفح> متقین صفته د امه د نبی السلام ذکر کیږي نوما ما ازتن نسیت للمتقین فبارد امه د نبی علیہ السلام دا ټول خلقو د پاره د عبرت نمونه د دې درجه د خالص را د خالی پرز به دې د اختاخ کرداسي گو هیله ولا جوړ ولا کچا به د خالی درجه ذکر ما نه دی نو د بهمون خو د خالی پرز دوبونه نه راو باسو جالب کی خود د خالی پرز یادو جمی پرز به جال کی خودو نہ به بيدیتور پر درځخک او به این نم د پر... نم د خالی پر از جال اخې دی نم د خالی پر از راخ کله دی نو کو د جومی پر دی اخې خو نیت خو غلط وکنه بس به وکړه چې وای دریاب غاړې تې کندې کنستې نم د خالی پرز بس راله ورخ به وته کولاو کنه به به اتلی اما خامکه به رااله نو ورخ به بندونه به ډاکشو میان به پګی ګیرشو زګر د خالی پرز با دا مایان د اوبو د سر د پااس کېدل امتحانو دا الله دوارار پرت بیا را ول ک بهوت چې داولې اخې خو به اوبو کې خلک کوی مولاله خپ ب ه کړيدي میانو نو دا ټوله مییانو یو له کتاب نور ته خپې چېله اوبه کړړی یا دغ خلکو به حال چېی سی چل کوي که هغه بیا مولای نوې چلی دکی چا می نوې چلی د کړی په د ب کې کم. کمن اخریو پیېږي کله دا کوم بولانه جذرتو دي ته خدای یقین کوي کله یو کس باره کې مواردل وې په بانک کې ځان عیسائی کې لري چې له پیسو نه زکات نه کټيږي دا د ته چا خولې و ولما ذکرګي رضا بیل کفر کفر دی ته کفر چې راځه شوې یو سړی د دوي چې او عیسائی اته به خوشاله شي چې خنو میرا ته ایمان نه دلاس ووینځل او هندو اتابه بدون کرن د ایمان نه د لاسويم ځله نه دا چلونه مکوای یا وسळे هیله کوي چل کوي د حرام حلالو له پار نه دا هیله ناروا داونه جایز نه وایس قال موسی لقومه کله جوی موسی علی السلام خپل دا ته دا دې بل خداست چې ال هیل فی ذبه البقر کله جوی موسی علی السلام خپل قوم ان الله یامرکم الله حکم کای تا سودان تصبحو بکرهن جلاله ک یوغا قالو اودی اتتخذونا هووان آیات انی سیمون پټو کو سرا کپ پونه لگی وی غوا او حلالو لو دایو تولی تفسیری مدارک کی امام نسفی رحم الله وی چلیو حبنا علیهم معبودهم دایو تزکی وی چې دای د غوا د عبادت نو اصول توبه استوا الله ای د غوا د د پخپل لاس حلاله چې د دې داسړنه د بیا غمینه او محبت وځي وکړه چې موسی عليه السلام دې ته وغوااله لکه نو د دې په بدن باندې ویختنه یې غنیخ شوه وای غوا ولا نلو لا ثو ولا نتلو لکه ډیر خلک داسې چې کار سوت نو دا غزين اخلا کوي او کوه وزيارات کې د غلاس شي پروتی وای ته وو با سکه څه که لاسره لشه لوي نو یېږي دا غینه چې په کم څه یا قیده جوړی کنه د دې یادغینه یې راکوي خپل امنزی ندای یارک ولا نزه کوي ولا باندې جوړ کړی چې ارام موسی علی السلام دوی غفونه لګي وي غوا د الله لوشي دی دا زمون خدای دی دا کوسنی هندوان د غوا عبادت کوي غوا خاینه کوي غوا ته سجده کوي دا غوا واړو بولس کی وي دا غوا باز په کداسه کمه کړلی شدا عبادت کوي دا کل خشه د خو خدای تعالی ورکی ندای پزړونه کې د غوا عظمت ناسونه الله وی دا نو دای موسی علی السلام ته ته خپل غپن راګې موږ سره قالا او موسی علی السلام اعوذ بالله زپنا نسم با الله سره ان اكون من دینا الذين تشمذ جاهلانون زکه چې موسی علی السلام بي چې الله داسي وای او الله ني ویلی او سره ویلی چې داسي وای الله نو دا خو د جہالت خبرې دي او زه جاهل نه يم قالو نو دوی وتوی او دولا نه دعا وغواړه زمنګ ده پاره ربکا د خپل ربنا یبېل لنا چې بیان کوم ته ماهیا چې صدا دغه د څنګه غوړه ځونه د کبودایره تفسیری کبیر کی امام رازی رحم الله وایي چې قران او تویلو باکرات پیغمبر او تویلو یو غوړه لاله کای نو کدی یو خوړه غوړه نیولې لاله کړه بس یم به فارغه و خلد اس سوالونه چې کول نه دای د دا ځان خو کول د فار نه کولو دای دی له ګل چې یاره اوريږه واخ په دې کې تیریږي تیریږي دای غو مخ کنه د مافي عادتو کنه دای خو خدایاسو موږ ته مافي کوي یاره اوريږه په دې کې باخ و دی خو اكو کې شي ماف نو چې دې سورہ تالم ټول کول در په پړې جوړتي نو دای سوال وکړه چې را دا غوا څنګه دا ځانه د کبودایره قال او فرمایل موسی عليه السلام نو یقول به شکل رب لز فرمایي انها بقرۃ لا یوغادا لا فارزون د دې ولا به کرونا نه ځو نه او ان بينه زاليك درम्यानه د دې ده وينو بډای دا نه ځو نه نه دا نه د بیکر بالکل نه وی ځاني ته وای یعنی خو مضبوطه په ه ځانه دا او ان بينه زاليك درम्यानه د پمز دريکي ته په دې سړې ټوک مارم زمونږ یو مشره النده مولانا عارف شهو هغه یې په سعودي کې نیو مولا سخا اوی لڑو د غالباً دا پنج پیر شغل و قرآن سبیاده شیخ محمد طعیب سبی اوی راگه او مولانه تپوسو که لگسنگی اوی اقوی یرا سدیر خوم نیما دیر بیمارم نیما اوی سد مازم اسکیم نوی ماو تیجی دا بنی اسرائیل و آقا خواهی داوانم بین خبر اوکا کنا بازی سدیزان او خیار او خیار نو کل یو سو یا بل س نو روانم به نه ذالک الله ای د دې ترمن دادوی نه بوډی د نه زانه نه نوي زانه او خو مضبوطه زانه ده ففعلوا او کایما تؤمرون اغه تاسو حکم کولې شي خو انسان مخلاص دا کار د کولو دی په کولو به اخلاص ایږي قالو دوی وی او دولنا دعاو غوړو موږ لپاره ربک ادبل ربنا يبين لنا بيان كم ضامه لونها سد رنگ دي د دې رنگ سد هرا دابل دپوسو دا قال نوې موسی عليه السلام انه یقول بشک الله فرمای انها بکرتن دا یو غادا صفرا او تک زړه واکه الله ون خالص درنګ د دي تسر الناظرین خوشاله کی چې سو کو د ګورن خوشالي معنی دا ده چې زیړه د خو بدرنګ نه ده خو خسته ده نو زیړ رنگ ما خو په دې خپل ژوند کې چې د زیړ سار وې نه که په غاو په می خوږي پرې کې چې د زیړ چې بالکل ځړې بلبګي رنگ نه وي نو دای دی دا سوالونه دې د پاره وو چې دې چل کو الله رب دې نو تاسو چل کوئ زس تاسو د ځړنه عالمي ما زبم کاړو ما حاصل سره ووځي چې د الله د تکم حکم مه بس پاغي عمل کاوا هغه به نه عمل کوو ځان لکوسی د بچاو مګوره اني ارقوسه د تبندګي هر ارقوسه کې بتاکاره خورین قالو نه دې او دولانه دعا وغواړل زمونږ به يوبه رب دا گادھ بل ربنا يبين لنا بيان كي مندا ماهيا صدا لاغوا يعني كار سكي ان البقره بيشكد اغوا تشابه علينا غدवड شي دزمنا وان منغا ان شاء الله كو خغشيل الله لما تدونن مكسد تبو رسول ويديدا ان الله وي خداي نوي ويل نودير بكديلو يعني بي با تاڑو ملوشي نا باقي غوا پسين مفسرين ذکر كاين چه دیسالوخ کاله ګرځیدل ځکه چې دغه سرنګ کې خوا پیدا کوله س ډیره ګران خبره و 30 کاله پس یې غواو مونږه حلاله کړ دا هی تذکرہ کوي خدا او به مونږه څنګه وځکه ویلو نو کاله او موسی السلام انه یقول بشکل فرمایي انه موسالح السلامی چلی اوی این آبکارتن دا یوغا دا لا زلولن ندا جوتی جوتی ندا تو سیر الارد چاڑی ازمکا ولا تسکیل حرسان نو کئی فصل و سلمتن روغ رمٹا دا لا شیطا فیانشت دا صداق پا دیکی اوی بالکل سالیم دا حس کس ما داق پا کنشت دی قالو ندیو تاوی آل آن اوسو جیتا بالحق سارات لوکڑ پا پورا بیان اس دی پورا بیانو کو فضبحوها نه هلالک کادو یفعلون او نو دې ټکړې وې دا کار د ځړن نه ځړې بیا م نو او بس مجبورې شونو یو ځای کېناسو موږین دعانم کټکوله مې یو وای وې مولې سې په د کټکول دعا درځې ما يرما له خو ناراضی که تا چا دې ځکړې ما ځکړې راوي څنګه روزې له تلې وای ما ځکړې راځې مای صدوا دا اوفاظ بوه او ماکادو یفالون مای خدای مسلمان دا بنی اسرائیل وغو خونه دا مای دا ما خو این دا نه لمی ها دا خو قران خبر ذکر کئ داخی دا خو دا نه اغه خو دا نو ویل تیگنی په غوا بنی لاس کی او ماکاد دا الله دا اغه د زړه ناچاری چې اغه په خوشاله نو پای کته په نی خوشاله نو زپاس من کو په خوشاله یمای دخوه دله کړغه خواما کادو یفاالون او ند نو چکړی دا کار د سړنه پنو خوشاله خو بس مګوره شو وکه دا کار قتل دو افستان نه یو یوکونه بل خ د یو فاکدامن بدنابول یو بګونه وجل او پاکدامن بت ناملو داکه نه زمانه کوم دکه کار شورو دی الله د زمونږ اوستاسو د ټول حفاظهو کي. و از قاتل دوم نفسن واکه مختصر دا و یوسړیو مال داراو لوري وخته ده درو ارو د لوري دغه غфта وری نکړه وراره غوسه کراغي سپلای کو مړی یو بل چا کور مخې ته وګرځو شهر کې جدن او رپورټ وشه و یره د ماتره چا واجلې ده ها ها وېدا چا واجلې ده پاتای نه دا لو ویواहिर الا دا مړې په باز اندام سر اوهای دی بجندشي حل بووي چې څه چا بجلین او سو کوئی چې دا خوا دا انجام راوخلې مړې لراوچې نه جون دی بشي سو کوئی چې دې سړی د تردا حدا خوا خښې وا دا غي حاصلولو لپاره تړم متر مړکو سو کوئی مال لې واجلې د خو حال قتل شو یا مالاو یا خذلا خو دې خذو په بار کې یو حدیث موجود دی دا مو الفاظو چې نبی عليه السلام مېړو باندې او اسرائیلو کی چ فتنه ف نه د خځوه د دهغ نه دا سعید کې د شو بهبحر حال ی او قتل شو هغه قتل چې په هره وجه شو خو کاتلې نو معلو کاتل به څنګه معلووم د الله ررببولت هغې خبره قتل دوم لافستان کاه چې تاسو ملک او کس په دا راتونوم في یا تاسو جګړهوکړه غ کې اختلافمو ک دغ قتل کې والله او الله کاره کو اونکې ما قتون ته تممون د تاسو پټول په کو لانو اووی موږه اتریبو او اتری دا مړی به بعضې په بعضې اناند ددي خوا سره بعضې لماوي چې د خوادي لالهله شو وه او دا خبرهغللتته ده ځکه چې د خوا زن ل ک د زن ل کیا ده د دا, دا, دا, دا, دا چې اکثر مفسیین ذکر کرکي چې ی کاله او پهسی ې دل. بے یا لا دا مړې څنګه مړې و چې صلیح قال النسخه کېدو او هاغه تطبیق په تور بعض علما و دا څه ویلینی چې دی فوادي دا غلا لا آخوا اخوا پدې کې نا حق مړې وشه نو اوس ویتی چې لبا کوه وحی لا لا په پیغمبر چې دی غوي او اندام راخلی دلای اخلاص کوي ځندې بشي خبره ختمه دا کول سمې خوري خود ټول له بهتره خبره یخوا واکه ځان لړه د مریدان ده بس قرانم د کترتیب سره دکرغلې چې د غاغه ځان لړه ځان لړه نو مراد د بیا ځهانه ستین تا قلنا اویمونګا ادریبو اوه ایدامله بیا ځه په بیا ځه اندام لري مړی سره یعنی یو اندام راوخلې بل سره یو ځای کین جون دې بشي د کس دی یو کړو مړی جون دې شپل قاتل خود او بیا مرشه نوказаل کدا غشان یحیل له الموت جندکی الله مری او یریکوم خیدا سودا ی دین خیدو قدرت بل لعلکم تاکلون یبره چې دا اکل نه کار واخلی او دا الله قدرت مانه بیا ته چلو شو په کار خدا سو چې تاسو دا نه خد قدرت د الله لیدلې او الله ایمان راوړلې او ير هم کړلې او ثم کت قلوبکم بیا سختول زلن اساس من بعد پس پسدین کل هجارت نو داش پهشانته د دا ګټو او شهدو کاوط یا زیات سخته و د ګټو فشان د سخ شوو بلکې د غین هم زیات سختوإ من حجارت او بعضې د ګټونه لما غدي تفجر من الامار روان کې داغنه نهروونه په من او بعضې د دی نه ل غدي ی شکه کوچ هغه اوچوي په یخرورجمن معو نوور داغې نه وبروإنه من له غ د ی ب من خشیت الله چرار غړی د یاری د الله نه او الله او بغاافما تعملون نه د اللله نه خبره ستاسو دعملونونه الله د ګټو خداسیفتونه دي چې کله را غړی کله اوبره وځي نه نهته الله ته پهې دپې نه د د د سرکونه د الل د یاری نه اوخېړی نو تو ډیر زیات سختې د ګټ نههت معونه یومنول کوم وقدګ نهفری کوم منم یا سماؤون کلام اللہی سم یحرفونو من بعد ما قلوهو و هم یعلمون ددی زینا نور ناکار صفتونا ددی منافقانو ددی اہلی کتابا سکر کئی یودا ددی یو صفت پا کدا دیں چا ددی ڈالی سکر کئی ددی ناکارا ڈالی سکر کئی پا اعتبار دو عمل سره دا درید یو سو ڈالی دیں इबादी پرې کې را دي چاغه محرفین دي بعضه منافقان دي هاو بعضه انبله دي مقلدین د خپلو مشرانو هاو ځان د جنت سره خاصه کوي چې دا ځای توبم غزم دا مخ کې د مشرانو په لیتای وي اوس د کشرانو په لیتای ذکر کوي چې تاسو هم د خپلو مشرانو پشان شان پلیتیایي ا فطتمعون ا تاسو دما ساته مسلمانانو ان يؤمنوا لكم كذا كافر ذا للكتاب به ایمان را دي تاسو بشن وکد کان فريق منهم او دا یو ډول فریکی اس ماون کلام الله چې اوری کلام ده تفسیری کبیر کی امام راضی رحم الله چې دا فريق نه مراد هم مراد بالفریق من کان فی زمان الله علیه وسلم مراد درلغه چې نبی علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې موجود ذل یوجین الا کتان فریق منھم ما دام ما نوکلا چې د یوډا لپاره یې چې کار اداري چې اسمعون کلام الله چې اوری کلام د الله ثم یحرفونه بیا بدل یغیر را من بعد ما اکلوه پس دینه چې بوشی باغی او هم یعلمون او د پویږي چې د دروغ دن بیا او د پویږي چې داکر کار ګورادی وا اذالک الذین امنوا د پک یوډل شو چې مسلمان ابدا کمب کی مليان دی نا غرید الله کلام بدلای تهریف کوي په کلام د الله رب ال عزت کې دو مړه چا چې هغه په دای کې منافقان ني وازالک الذین امنوا مطلب دا به څه دی چې کله مشرانو پلی ته ذکر کوي کله د کشارانو مطلب یې دا چې تاسو اصلن در نسلن پلی ته مشرانن پلی ته تاسون پلی ته ځکه خلق وای وي ته څنګه بوټي لا غاسي می وای وي تا د کجوري په بوتي کې تابا ترخيم دانه نلیدنی د دا کجوري په بوتي کې کجوره کېږي د دې د خپل مشرانو په نقش قدم باندې روانو نو دا مکه څه دکنه وایزالک الذین منو کله چې دایله بلا شې د مؤمنانو سره قالو نو وای دې آمنا موږ ایمان راوړلې وایزا خلا بازهم کله چې یوازې شی بازو ددینې ال ابادن د بازونو سره یعنی کشران د ان پڑھه سره مقام حالون ای دا مشران مولیان تو حدسونه هم آیا تاسو خبر ورکئ مسلمانان وله دما د هغې سر پهتهحلله ععلیکمجلله کاره کړي دي په تاسوو لیو حاد جوکم بهی د دپاره چې د دلیلونېستاسو خلاب په خبرو باندې د کوم په کتاب دررب ستاسو کې هننده په ماه د فی سره او دررب کوم نمرات کتاب کتاب مانا داړه دا. مطلب دا به چې دا کشران به کله د مسلمانانو سره ملا شو نو تا به وی چیرې زمونږ په کتاب کې هم صفات پیغمبر تذکره د صفاتونه دي په نخپلو مولیانو خپل مليانو به وايي یا ظالمانو دا څه خبرې مګو یا غېدا وجدا دا چې سبب تاسو ملامت کئ چې خدای ته پته دا چې تاسو کتاب کې زمونږ د پیغمبر صفت موجود دي نو دا, دا پیغمبر منای ولینا او ایمان خطا نه راغی نا دا دیواج نوی دا خبری مکوئی فقفلات آکیلون آیتا کل نه کار ناخلیوی ساکل در کشتیو کنا فزور بلد دلیل ورکوئی فاللہ رب بلی ذاتوی چه اولای عالمون آیا دینا پوئی گی پدی ان اللہ عالمون چه اللہ تمعلوم دی ما یو سرون اغا چه دی پتی و ما یولنون او اغا چه دی اخگار کئی اللہ رب بلی ذاتوی ولی دا دی چې خیال لی چگنی دا دی تديد کتاب غرختیا خبرې مسلمانانو ته نه کوي لکه زبم ته نه و الله یما ته معلومی دی زبته و ته و امه وي و مینو اميون دا پدی کیدره مړاله ځنه په پا کې ان پڑھا دي و مینو اميون ځنه په دی کې ان پڑھا دي لا یعلمون الكتابه نه پویږي په کتاب لا یدرون ما فيه دا پدو د نش ته جدي کتاب کې سدين خو الا امنيا مگر روان دي در د روق پسې وې امې دې د کتاب نه پويږي او د دروغو په کیسو ډېر خپويږي مطلب دا دی دا د ګنا ده حالکه چې د دروغو کیسې زګینو کتاب ور نه ځکې دا د دې بدی ذکر کړي دا ګوره خصيفت نه له اوسم خاله کوي مړه دا همون خاميان یو قران خود مولیانو کتاب دی نو پیدای لا پیډای تاسو کیسولا اخبار کټوله ټکړه دې ټی وی له ټکړه دې سو ګیر زفاره باندې پويګم اسی دا سنته پوسګو د خبرونه دا چې ناس دي کنه دا ټول پوردو پويږي ټول شپاره سمګړي نه پوردو پويږي نه او دا یو یاره بس په مقصد یې پوه شو می درته به ژوندې ځایوي درته قاتلاو بس پدی پويګم او بم د ماکا پدی پويګم او بم د ماکا باندې پويګو درته مل باندې پويګي ا په دې م پويګي چې پلان کیږي کسمه خرڅيږي دا د ډېر خمالي په پلاتونه په پلات پکې په انام پويګم باندې نه باند څه شي دي ده پري پويږي ولیدا غي ته کار ویلې ده الله ای الا امانیہ دروغ باندې ډېر خپويږي دروغو کیسه او توایا پاغي پويږي او قران او یا الا امانیہ نه پويږي په کتاب الا امانیہ مگر تش بد تلاوت تلاوتون بلا فهمن تلاوت ته نه مراد دی به د فهم نه نو ګره یو خلک وې دی تلاوت نه دا مطلب لب نه چې کې یو سړی په آ نهپږ تلاات دی نه کوي بلکل زمونږ دا مطلب نه دی کوي د لاات دی نپېدي خو سره دې لاوت نه د دی مانادي د کې مطلب دی د کې دا مطلب نه کې لاات دی کوي نه نه مطلب دقرآ دکه هم او نهدي الله زونونه مګد مگر کويڅ غمان کوي الله ون نوونه به اصلافیم خیرران په خپلو مشانو د خیر ګمان کوي. تقبل منګ د بوګو منګ د مشره په سره علی دا ډېر راسی دی دی او تاسو په پته دی دا د یو بند د دا سارن پور نه فارق دی او دوی تاسو په پته ټول د غزا علماء د تاریخ کوي دا سارن پور فارق دی یا ظنونه بیاسلافهم خیران تقبلو مشران او د خیر ګمان کوي بس به دلیل خبره ومني دي لاغي په سره وانه یا زمونږه مشره اغه جته دروغ ویلی شي د دې وجنه بس وي زمون خدا قوالا دا به نه دا چې هم خپل اصلاف کې انده مقلد هه بس پیغامونه غلط لار نه خي وي يې سړي مشران مدي خلکو په پد سر غور پس وي ليزين د خدا غي ناكار صفاتو فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم حلاكات بل باردا گسنو دا بیا د محرفين بند زم ذکر کوي او یو دا مطلب چې بعض محرفين داسې و چه اغیب تحریف مانوی کو او بازی داسیو چه لفظی تحریف بے کو الفاظ بے دسارا بدلو فا اللہ داغی تذکرہ کئی فویلن هلاکت دیں للذین دا پارد آغا کسانو یکتبون الکتاب بے چې چلیکی کتاب پخبلو لاسنو تا دا کتاب نموراد آغا کتاب بے چې بدل شوئی یعنی دا زان نلیکی دا ځان نفتوہ کئی دا زان یو کتاب لیکی سمم یاقولونا او بیا واي د دې ته ازامن ندير الله د الله دو طرف لري غرازي سئ ليشترو به سمانن قليلا د دې بار چې واخلی بری دنیا لگا د لګي دنیا لپاره د تهریف کوي په کتاب د الله کې تزان خبري جوړي فويل اللهم هلاك د نړی د برم مما په سبب داږي كتبت ايديم جليکل کړي د لاسونو ده وي فويل اللهم مما يكسبون حلاکت د ددې د پاره د هغه مال نه چې د یي غټي چې نه یې پدغه طریقه تحریف کړي او مال پی غټي رې له پاره ډېر لې تباہي ده له حلاکت دی وقالو او وای دی د دې بله پلیتي د یم موږ خودو د وخت نه او کله لرونو یو سور ازي بپکیو اب بس بیا به تنه راوځو وقالو او وای دی لن تمسن النار او چیرې به نور را الا ایامن مگر یو سور ازي محدودات نشمیر له لېشي وی بس دشماري یو سور ازي بینو دا سور زده د ایسوا مراده غسي سو کوی سلیخ راځي د نه دای مراده غسي وی دا ولي وای دا څه که د نه وی دا ګمانو چې په دوزخ کې دی او سر نه خلي تلبر صله پوری وای دا سلیخ ته کالو مزل کنا او موږ چې دوزخ ته لړ شو نو موږ په منډه کې ډیر تیز یو وی موږ بلی او سر نه بل سره پوری سلیخ ته راځو کی وراسو باسي خبره به ختمه او دا به موږ خدای دله داخلي چې قسم کړي که ان مین کوم الا واردها ار یو ب بداس کی دوزخ تزي بس وي جزوبا دغه کی مونږ می خوې ضربتي اوسوي سلوخ رضي س شي نه او یو د دیو جنا ب دیس سلوخ رضي چې مونږ به شران سلوخ رضي عبادت کړو او باز علماء پدې رد کوي پدې چې مراد د بس ایامن محدودتن یو سور از د شمیر لګوني د شمیر یو سور از بيو ابي بتوزوي نو قل دوایا اتحزمن الله ادان آياء تاسو نيولي ده پنيز ده الله وعدا مراد دواده دو نصده عبدالله ابن عباس وي حل قلتم لا اله الا الله و آمنتم و تاسو پا لا اله الا الله يقين كده ده كوم كده ندر خدا اسم دير وي بره لان وي مونج ده جنت شنطو تيانيو تو حلمين زيب وي وي تاسو تياني انو پا ونو كي بناسي اغام ما کوي مونږ بزان سر لندی تياري ساتو وي ابا دي سر سر بمول وي نو یو ته شداو د دا جنت ته نو ته شداو د دا جنت هغه کار نه ور کوي جنت تطلبه اكيد به ني نو ک تاسو توحید منلای نو فعلن یخلف الله وعده اې چرې خلاف نه کوي الله د خپل وعده ام تقولون علی الله ما تعلمون بلک تاسو وای په الله هغه سچ بنه پویږي بلا انستاسو یعنی تاسو داخیا لې لمن بده زخت نه زو کلر شونه تور زخت کیو ویولینا دوزخ بمزی من کس بسی یاتن چا چوکڑا لگونه ده شرک اخاتت بیه خطویتو او گیره وکړه په گونه ده ده دا مانه داده دا چې ده دا گونه د ده سر اون خط ترمرگا پوری فولای که اصحاب اندار دغتی دوزخیان هم فی آخالی دونده و پده که میشه بس کیگی و دوزخ نپسو ویول لزین آمنو او آگسان چیمان رالا و آمیل صالحاتی عملیو کنی که اولائک اصحاب الجنتیں <سؤال> بغدی جنتیان هم فی آخالدون <سؤال> دی و پدیکی همیشہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا خذنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إِلَّا الله وبالوالدين إحسانا وزي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا تقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مورزون آیت نمبر انچاسنا خطابہ تیسیتہ شروع پڑنبی خطاب کی اطا انامات او دو عذابنا پا اہلی کتاب و بند زکر کول بیاد آیت نمبر تریاس اٹنا دویم خطاب شروع کاغی کی دری پلی د و مشران و بیاید کشرانو پلیټی شروع کړي دایات نمبر 75 نه چې په کې مختلف ډلې او مختلف جماعاتونه دي یو جماعت تحریف کوونکي ذم مقلدین د خلو مشرانو درې منافقان دا دای یو ډلې ذکر کړي ډله پرې ک دا چاغ جننت زمونږ چې که مونږ به جنت تهو بلڅوک بنځي و خنا میسا کنی سررائله د دی ځای دریم خې خاص د دریم خ ک کوي او پهې کې ک کوي ان من اووا می اتانو هم ال چدا غبلت کوم دی چې کلب الله دیت حکم کوم کونه باغی به عمل نکاو او چې د کوم سيز نه به معنا کول به عمل کاو دا الله د حکم نه به روانو وانو اوس د الله حکم دی تاسو د دې کارونه سه نه په آیت کې الله رب العزت په لسا ذکر کړي او بیا د رې خلاف ورزي ذکر کای په اذا خدنام عیسی کا بنی اسرائیل او کلا جواغ سم پخا د بنی اسرائیل نا لا تعبودون الا الله چې عبادت مکه مگر یو ازد الله لا تعبودون د دا نفیدا بمالا تنہی سرا لا تا بدونونه خپله معناده ده چې تاسوی بعدت نه کوئ مګ دی ورله نو دا خو بدی نه ده دا غخصې فکت دی نو دې وجه نه اوله ما وي چې دا, دا, دا, دا حکمت نفی په معناده نهحي سره ده دی کې حکمتته او را سو چې نهحي په نهفی سره ځکر کوله دا د بار د ترغیب څنګه نصیب خو تاسو سره داو چې بس تاسو ته حکم کړي او تاسو به عمل کولې نو د ترغیب د پارا نه هیڅ پسورد نفي کی ذکر کړي وایداخذنا میثا ک بنی اسرائیل هر کله جواب استمون په ها د بنی اسرائیلونه لا تعبودون الا الله چه عبادت م کوي مگر دیواله و بل والدين احسان نو موږ خپل اړخ ته غلا احسان کوي و ذل قربا او خپلوانو سره وليتام او يتيمانانو سره او المساکين او مسكينانو سره وتقول للناس حسنا او اي خلق د خيصه خبره خيصه خبره څه امام ماطریدی رحمہ اللہ فرمای اب دعاو الی شهادت الله الہ الا اللہ معنا دا خلق توحید ترابلای اولامہ ابن کثیر رحمہ اللہ وای چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر تہنا مراد دي سو کوئی خو اخلاق و سرا دین بیان اولته مراد دي تو کوئی مطلب دې دا دې چې کله ته مسله نو کستا ستامه خې ته ټول ملګري نهستي او کټول مخالف نهستي یا ملګري او يا مخالف ګډوډ نهستي نو تبته اندي فرق د چا د پاره نه راولي چې نياو یو شان ګور او بل ته بل شان خلکو دوايي خېسته خبره په خېسته شګلو په خېسته اندازه دا ټول په کې داخلي ني چا سیلر او اصل مسله هغه مسله د توحید دا اهمه مسله وجه کلمه مسله د توحید بیاننه خو اخلاقو خو الفاظو په ختن دي سره دا مسله بیان کا بغیر د چا دریه ایتنا واقی مصلاه تا او قائم قائموس واه اتو زکات او ور قائم زکات تاسو إلا قليلا منكم مگر لک تاسو نو ونیدل و انتم مورذون او یتاسه همیشه مخاله اونکی داسه صبح حدته غره دیتہ د توحید حکمو د الله عبادت کوی د بلچانا مورو پلار تر له احسان د خیګلی حکمو او د ظلم نمنو اعز ظلم نمنو رسو ذکر کایې نو الله وی چ تاسو نظم حقدا کوو نظم بندگانو حقدا کوو بلکه ثم تاسو مخاله او دا ستاسو جوړ دادم وا اذا اخذنا ميثاقکم دا دریم حکم چې ما تاسو ته ظلم نه مڼي کړی وای خو تاسو دا غفله ظلم نه وانه وړي دی ولا عادتم پرین خود نمام در باندې عذاب راوستو ذلیل امې دنیا کې وا اذا اخذنا ميثاقکم او هر کله چې هغه سمون په هغه دسته سن الله تاسو نه تسبقو بماکم ان نبتو یا او وینخ بوله والا تخرجون انفسكم او نبو با سايخبل ملغريم من دياركم تدخلوننا نوسمع اقررتم بیا تاسو دا اقرار او کبلي باندې و انتم دشرون او تاسو په گئی په او تاسو مانه دا خبره او موږ اقرار کړو اقررتم تاسو سه اقرار او کمنه داله چې تاسو دښتو کدی وخت کې وای تاسو دښتو کبي اللاي ما وعدوا غسج ديو بل وني بنتو يوبل بر قرون نو باسي تا سدا سادو او بالکل لا حكم من لدي له دي وان تم تشهدون او تا سو اسم گواہے پري باندي اسم د پتا دا اسم دا وائچ او دا الله دا حكم استادو کار سو ثم ان تم ها اولائي بياتا سو دا كما خلقي تقتلون انفسكم چ وجہ بل دا انتم ها اولائی تقتلون دا دیکی گن ترکیبون دی انتم مبتدادا خبر دی تقتلون دا جمله حال لی اسو کوئی خبر مقدم ها اولائی مبتدادا مواخر تقتلون تین حال سننا انتم بیاتاسو خداماتی کما ترجمہ اکڑا نو انتم مبتدا هاولائی خبر او دا تکتلون بیان دا دی جملی حال دا غی سمم انتم بیا تاسو هاولائی دا و کمکل خلقی ای تکتلون کمکل تیسد تکتلون انفسکم دا بیان دا کمکل تیا او دا حماکت دا دی تکتلون انفسکم چی وجن اخبر ملگری و تخرجون فریقم من کم او باسه یودل استاسنا من دیارهم دکورون دا, دا غینا لړند مختصر او الفاظ سره د دې پاسې منظر وام په مدینه منورکه دوړلې وې او ساو خزرج د دې به بیو بل سره هر وختي جګړه په دا غځې کې د اعلی کتابوم دوړلې بونو نذیر او بونو قریزا د دې یو ميو بل سره نالګیو خدای په دستې ډاریک به یو بل نه اورتل زکواده کلوه چیو بل بوجنونا یکورنو نبنو باسون نمولیانو زده غختا چیو بلو وجنو وی هره کده غصی ورزونو دا خلق بای تیراز کئی وی راش اخبیوال اوبوتا که هیلے والا <سؤال> جوڑکلا همیشه ده پارا مولیان شده چیو نارغا کئی ناغیل بس سلار بگوری سهیلے بگوری امی جناروا کوي ير بسوی غناد حکومت مینو الله دې راته مافيو کی او ملاچ غلطه کوي نو دې په لاره پرتګون جوړی نو دې وی ير سه نو یو د لولا کېدا بنو کورې جوړول کېدل ته اوس سره دا لوک جوړ کومل ګټایو کړا ایوکړه ای بس موږ ساس ملګریو ساسو خادي زمون خادي ساسو غم زمون غم ساسو جګړه زمون جګړه اسا سوروغ زمون بنو نذیر الیگید اللہ حضرت سره دا غسه تعلق جوړ کو نو کالهبا دای ویوبل باندې لاس نه ورطلو او چې کالهبا او څو حضرت دای ویوبل سره پجن شو نو بدګار یو بهي زماده ملګری جنگ دین بل بهي زمام به ملګری جنگ دی نو چرا چرابل نو دای په ګی خپل ملګری کا تدخل در ګران به قتل نو واجل بهم نیول بهم او چې غالب بشو باغی باندې نو د کورونو به شړل وسره هم دا کله یو بیا یو بل پیژندل همیشه د پیراله باطل پرستو دا غلط او خل کو طریقو کار دای چې ځان سره د بل یو قوم والا ملګری چې هغه د هغه نه یي دا هغه په لاس زیاد د وینم ته یي دا هغه په لاس باندې دی ذلیلکایوم دا هغه په لاس دی د کورو مو باسی نو دا غزیو شو د اسره کار شروع کن کله ګاري شروع کن الله رب العزت والا صدا ورکړه صداي صدا اوستو الله ذکر کوي ثم انتم هاولاي بیا تاسو دغه کومه خلک یې تک ترونن فسکم جوج نه ملګری خپل وتخرجونا فريقا منکم او باسه یوډل